Ən-Nəsr surəsi 3 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Allahın köməyi və zəfər gəldiyi zaman, insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman, Rəbbini həmçəna ilə təqdis et və ondan bağışlanmağını dilə, həqiqətən O, tövbələri qəbul edəndir.